Зосереджено думав, не підняв обличчя. «Ти чий? Звідки?» Без інтонації, запитав він Савку. Савка не готовий був відповісти. На ходу вигадував якусь історію, а чоловік пильно дивився на нього, немов хотів побачити, що у нього під пальтом, з дешевого сукна і під шапкою, і з довгими вухами. Потім, через роки й роки, Згадуючи той випадок, Сава зрозуміє, що саме ота мовчанка справила враження. Чоловік піднявся, дав йому сісти, підсунув алюмінієву чашку із якимось пілом і тарілку з печеною картоплею та цибулино. «Ти німий?» – перепитав Чорний, коли хлопець попоїв і подивився на нього винуватим поглядом. «Ні, мене звати Савка». «Савка Одарич, я шукаю роботи. Скільки ж тобі років? А метрики? Метрики у тебе є? Немає. Без метриків, брат, не можна. Тут, брат, міліціянти всіх пасуть». Савку розморило від їжі і тепла, він розчервонівся, схилив голову на стіл. Чоловік поклав йому під голову куфайку і дав заснути. Після довгої мандрівки хлопець немов провалився в сон і прокинувся лише тоді, коли куций зимовий день покотився до заходу. Чорний з виду чоловік порався біля своєї груби, над якою усе кипіло, бушувало. Коли Савка відкрив очі, той зрадів, заусміхався беззубою усмішкою і заметушився. «Я, брат, так, думаю», сказав чоловік, сівши навпроти нього. «Ти, мабуть, безбаченко» а раз безбатченко, тебе можуть визначить у патронат. Хлопець по-справжньому злякався. Схопився з місця, але чорний лагідно узяв його за рукав. — Не бійся, тут не вони правлять, — сказав майже шепотом. — Не вони і не ми. Тут правлять залізні чоловічки. Савка дивився на нього широко відкритими очима. Те, що розповідав Чорний, було схоже на казку, але він не посмів ні заперечити, ні зупинити свого благодійника. Суть розповіді зводилася до того, що на землі між людьми живуть маленькі залізні чоловічки. завбільшки спалець з палець з непорушними очима. Ті чоловічки не розмовляють, а лише дзенькають між собою. Їх неможливо побачити, вони перетинаються з людьми украй рідко. А якщо хтось такого чоловічка і побачить, то неодмінно помре. От ми зараз з тобою сидимо, нікого, мов би, немає, шепотів чорний. А тим часом вони сидять у нас на плечах, примостилися біля ніг. Їх розвелося стільки, що вони заповнили увесь вільний простір. У них так розвинений мозок що вони страждають від своєї розумової діяльності. Вони керують нами лише однією думкою, розумієш?» Савка нічого не розумів, але хитав головою, аби не розізлити співрозмовника. Гасова лампа вигоріла і почала пихкати та диміти. Гасу у чорного більше не залишалося. Він підсунувся ближче і прошепотів. «Нещодавно...» «Залізні чоловічки забрали в мене сина. Був такий хороший хлопець, ходив у школу і навчався краще за всіх. Так ці вирішили, що він їм потрібен. Прийшли і забрали. Розумієш, брат?» Савка дивився на Чорного та кивав головою. Глибокої ночі Чорний посадив його у товарний вагон, давши на дорогу печеної картоплі кусень хліба та куфайку. Уже за якусь годину хлопець змерз на кістку, але вибратися з вагона та ще й на ходу поїзда він не міг. Щосили тарабани у дощату стіну, але за дверима завивав морозний вітер, гуркали колеса, і ніхто в цілому світі його не чув. Глава дванадцята Хуторянка Увечері знялася завірюха. Вона бігала по двору, як веретена. Крутилася, свистала, сипала сніг на вікна, на огорожу. Уявивши, що там робиться на горищі, де крізь покрівлю світяться величезні дірки, я трохи не впала у вітчай. Люди по-різному ставляться до житла. Один мій колега не може знаходитися вдома більше дня. Яка б не була погода, бере ноутбук і мобільний, Сідає в електричку і їде до останньої зупинки, потім пересідає на іншу, так само мандрує в кінець. У дорозі в нього приходить натхнення. Він пише філософські статті про сутність життя, про підлість і марнотратство. Коли на планерці отримує термінове завдання, то одразу сідає на телефон, а потім летить на вокзал, щоб відписатися. Коли одного разу людина втрачає свій дім, то потім шукає його все життя. Я народилася у маленькому хуторі Нехворощ на Чернігівщині. Хутір стояв на пагорбі, з одного боку вили і гули віковічні дерева, співав тоненький бурчак, а з другого розкинулася широка долина зі ставком. Її називали Ківшиків Ярок. Ставок навесні рвав насип, розмивав греблю і тікав долиною в ліс. У хуторі було дванадцять хат. Жило десятків зотри людей, які працювали у місцевому колгоспі. Чоловіки пасли телят, яких утримували у загоні поблизу хутора,